Szervusztok kedves hallgatók, ez itt az Önkényes Mérvadó, Horváth Oszkárral és Puzsér Roberttel a keddi napon, 909 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk, kérünk is titeket, hogy tegyétek meg, szóljatok hozzá a témáinkhoz, szándékunkban áll beszélni arról a, a, arról a szerencsétlen incidensről, amely a mai napon kifejezetten foglalkoztatja és kifejezetten végig söpört a a, a hazai magyar nyelvű webben, és kifejezetten lekötötte a hazai trollok tömegeit. Ez a, leg, ez a legfőbb élmény. Én ma. ma még nem interneteztem, Robi, mert véletlenül tárgyalni voltam, meg dolgozgattam a magam módjára. Mi, mit kell tudni? Ez egy, ez egy olyan videó, ami a Maragy Talpon című közszolgálati televíziós vetélkedőből egy rövid részlet, valami egy perces részlet, amely videóban a mi hősünk, hát nem tudja a választ egy eléggé könnyű kérdésre. Egy ilyen videó az úgy néz ki, hogy a mi, mi kedves, vetélkedő, kedvű emberünk az öt különböző betű, alapján, amelyek az adott kifejezésben, vagy adott szóban, tehát a feladványban megtalálhatóak, és meg, meg, meg vannak mutatva a képernyőn. Azok alapján kell, hogy kitalálja. Látom, itt az, az áll, hogy melyik uralkodónk született épp háromszáz éve. Jó, erről fogalmam nincs, de itt a segítség. Na, de ott Ki van a segítség? írva, hogy M-R-A az első szó, és T-R-Z a második szó. És, és az élményt, az pedig hát alig hárulok el titkot az, szolgál, az szolgáltatja hogy a mi ősünk nem tudja a választ a feltett kérdésre és hát egy ilyen, egy ilyen uh, élmény az az egész, az egész országnak az országot lakó minden hatalmas nagy uh, hatalmas nagy uh, lelki uh, élmény tehát ez, ez, ez, ezt ő úgy éli át hogy úristen hát, <laughs> vagyok valaki Hát én tudtam a választ. Én bezek tudtam a választ. Lehetnék én is a tévében, mert uh -huh. sőt, nekem még sokkal inkább ott kéne lennem, mint a, té a tévében. Na hát ez a szerencsétlen. Na hát, ma is kitermelte az internet a nálam nyomorultabbat. Itt az alkalom, hogy kiegyem a belét. Itt az alkalom, hogy ki ki kizabáljam a zsigereit és a belső szerveit. Gondolja ezt az internet népe, és tömeges zombi rohanba kezd, és megrohanja ezt a szerencsétlen kölyköt, aki egyébként egy ilyen egyetemista srác, és nyilván tudnia kellett volna a választ erre a kérdésre, de hát ugyan miért is ne fordulhatna elő az, hogy mondjuk lefagy, és történetesen nem tudja a választ. Melyik uralkodó született épp 300 éve? Tarzan? Miért Tarzan már? Hát megőrültél! Uralkodó! Magyarország. Hát. Öm, Hívjuk Mária Teréziának, jó? Majdnem Tarzan. Hát. hol jártál? Hát, nem, nem ugrod be. Hát azt látom, hogy nem ugrod be, de a Tarzan hogy került be az ura? 300 éve született uralkodom volt a Tarzan. Valamit mondani kell. Mert... Az biztos. Vagy, és te mondtál is. Hát Hogy? Szerinted vagy mit? Most le fogok esni? Le, le, Igen. le. Csak tudod mi a gond, hogy nekem nincs liánod. Maximum csinálhatsz ilyen. Wow, wow, wow! Igen, de egyébként ennyi. Lent várnak a gorillák, meg a Jane, meg csita, meg mindenki. Na, mennyi. Sok sikert. Köszönöm. Micsoda előlincseltetés zajlott itt tarzza. a, a Gundel Takács Gábornak a celebrálásában. A, a, így jelezte, kedves a, internet népe, kedves tévénézők, kedves közönség szerte az országban, ezt a fiatal embert most felkínálom vacsorára, sőt előfalatozom, pár belső szervét kieszem, hogy jelezzem, hogyan kell, hogyan kell megalázni, hogyan kell megszégyeníteni, hogyan kell gúnytűzni, hogyan kell a fejét dárdára tűzni. Mint a Hannibalban, amikor a, a leevett arcú Gary Oldman belőki a disznók elé a valakit. Egyébként vannak ilyen kereső kifejezések, amit feldob a Google, hogyha maradj talpont kezded elkeresni, és ennek a tanulsága szerint az emberek azt keresik az interneten, hogy mi van a lyukban. Tudod, hová esnek le a va Ilyen kereső szavak vannak. És hát végül is felmerül a kérdés, nyilván valami szivacsra, meg nyilván nem a világűrbe lövik ki őket, de hát úgy néz ki, hogy némelyik az alján a nincs megvárja. Mert ezt a gyereket ezt rendesen karaktergyilkolják, itt az a rohadt nagy különbség, hogy ő erre sehogy nincsen felkészülve. Értem én, hogy nem tudta. Azt is értem, hogy a, a viaszaton talán van egy külön műsor, ami ezt a műfajt viszi, csak hát az nem vetélkedő, hanem az, az az egy, az egy ilyen cincálás, és még talán scripted műfa is az észbontók. Ami csak is kizárólag arról szól, hogy felteszünk olyan kérdéseket, hogy mennyi egy meg egy, hozunk két embert, aki erre azt mondja, hogy kilenc és, és uh, hívunk 40 vendéget, akik közösen kinevetik. Csak hogy, nem tudom, valamikor tavaly uh, beszéltünk arról, hogy hová, honnan hová jutott el a televíziós vetélkedőknek a műfaja. Onnan, hogy a tudást ünnepeltük, és komplett emberek életművéből készültek fel a 80-as években. Elmentünk oda, hogy, hogy mondjuk a keresztrejtvény színvonaláig kellett valamit tudni, de még mindig tudni kellett. Majd megérkeztünk oda, hogy a szolgáltatás... Uh, Ö, már nem is az, hogy ismeretet terjesztünk, hanem az, hogy a teljesen alapvető kérdéseket, amelyre mindenki tudja a választ, ö, feltesszük valakinek, az is tudja a választ, és a néző számára az a szolgáltatás, hogy... Jól érzi magát, hogy ó, ezt én is tudtam volna, és úgy néz ki, hogy ezzel az adással elérkeztünk egy új kategóriához, amely, amely a, a vetélkedőknek a, a, az evolúciójában, vagy devalvációjában megjelenik, és ez az, amikor a szolgáltatás a néző számára az, hogy nem, hogy én is tudtam volna, hanem, hogy ez mennyivel hülyébb nálam, akkor talán, talán be is kommentelem, még különben nem derül neki. De igen, meg, meg is aztom meg, meg arról van szó, hogy nem egyszerűen hülyébb nálam hanem ez most láthatóan egy más szinten van mint én és ez a nagy élmény, tehát nem az, hogy mondja egy kicsit hülyébb hanem az, hogy így jaj, hát én is tudom hát, én, hát ezt nem tudja uh -huh. és persze simán lehet, hogy a kölyök csak lefagyott simán lehet, hogy tehát itt egy elméletileg egy eltés van szó teljesen mindegy kiről van szó, azt se kell tudnod, hogy ki az a Mária Terézia, mint ahogy a Gundeltakács is próbál neki segíteni, és azt mondja, hogy hát Magyar, ö, ö, Magyarország ö, ö. És akkor tudod, nem tud hirtelen előrántani valami jó kis segítséget, amit a vágó legalább előrántott ilyenkor, hanem megvárja, hogy, hogy kifussanak az időből. Kizár dolog, hogy ezt a, ezt a tulajdon nevet ne ismerné. Teljesen mindegy, hogy honnan és mit tud róla. Tudja ő. Ö, nem tudta megfejteni. Én azt gondolom, hogy egy vetélkedő azért vetélkedő mert teljesen legitim dolog nem tudni a választ. Akkor ez mindenki nyerne. Ez a vetélkedőnek a lényege. Uh -huh. Nem ér meg, megszégyeníteni valakit azért, mert nem tudja a választ egy vetélkedőben egy kérdésre, mert egy vetélkedő az arról szól, hogy tudod a választ, vagy nem tudod a választ. Mind a két ö, esetben a te helyed a vetélkedőben legitim. Legitim. Egyszerűen a vetélkedőben nem tudni a választ az legitim dolog. Nem ér érte diszkreditálni, meg az, meg az, meg az emberi méltóságában megszégyeníteni a másik embert. Mert nem a gatyáját tolta le, nem le helikopterezett a farkával. Tehát nem olyasmi dolgot csinált, ami emberhez méltatlan. Nem az történt, hogy egy kulturális normát megsértett, vagy amit egyébként mit a hajdú Péter rendszeresen megtesz a képernyőn. Tehát nem ilyesmiről, nem ilyesmiről van szó, hanem egyszerűen nem tudta a választ egy kérdésre. És hogy reagál erre a műsorvezető, Gundel Takács Gábor? Milyen tarzan már hát megőrültél? Na ez az a stílus, ez az a beszédmód, amire egy vágó István, és most pozitív konnotációban kell említeni a vágót, soha nem lett volna kapható. Mert a Vágó István akármennyi, akármennyit is szélhámoskodott a papírról, előadva azt, hogy az az ő saját tudása, meg saját műveltsége. Egy valami biztos. A Vágó István mindig úriemberként viselkedett, és mindig úriemberként bánt. A... Sajnos ez azóta már nem, nem igaz rá, mióta elhagyta a képernyőt, és a neten trollkodik. De azelőtt, amíg műsor, tévéműsorvezető volt, mindig úriemberként viselkedett, és nem alázta meg nem szégyenítette meg azokat, akik történetesen nem tudják a választ a kérdésre. Három ponton nem értek egyet. Az egyik az, hogy itt nem csak egy nem tudásról van szó, hanem a rossz, rossz megfejtés egy tarzan kerül szembe a, az egyik magyar uralkodóval. Tegyük félre. A másik hogy a Gundel Takácsnak a személyisége és a műsorvezetői sikeressége ez a szurkálódó műfaj nem csak ebben, hanem mondjuk kettő ezt megelőző műsorban is. A harmadik pedig, hogy a vágónak is volt egy tüdje a, a, a nem felkészült játékossal szemben, csak az nem megalázó, hanem egy picit ilyen rossz tanuló felel, és arra reagál a tanár ilyen, ilyen rosszallóan szemöldököt összehúzva. De, mindegy, de, de a jó indulatot érezted rajta. Nem a, nem a karakter Gyilkos, ö, ö, Én úgy él, éreztem, hogy a vágó látványosan nem a, szenved, de nem, vonja, vagy ne, nem tölti ki a dühét a vele szemben ülőn. A karaktergyilkos így. élvetegséget, amit itt kifejezetten a gundelen lehet érzékelni, azt nem érezted rajta. És ne haragudj. A milyen tarzan már hát megőrültél, ez nem csipkelődés. Ez nem csipkelődő stílus. Ez a másiknak a megszégyeni, nyílt, nyílt színi megszégyenítése. üzeneteket, de most áruljátok el, miért beszéltek erről? Miért lovagoltok egy mondaton, amit egy sómen mondott? Azt érzem, hogy titeket sértettek meg, és most érzékenyen kiáltok a tarzanos rác mellett. Aztán a másik, másik hallgató is írja, miért sértöttök meg a játékos nevében? Ez a tarzanos benyögés vicces volt, ezt reagálta le a Gundi milyen önérzetesen kiállnak a kedves hallgatóink a szórakozásuk mellett. Nekik szabadjon a másiknak a, a megszégyenítésén jól szórakozni. Azért gondolj bele egy western film tetszőleges kis részletébe, amikor a, a tömeg ugye oda, oda vonul a serif irodája elé, fákjákkal általában éjszaka már csak egy ember őrzi, a helyettes ő leveszi magáról azt a csillagot, hogy erre azért ő nem esküdött fel az élete árán megvédeni a bűnöst, Ledobja és átadja a kulcsot a lincselőknek, azok kirángatják az embert, agyba főbe verik, majd megjelenik a falu papja, vagy a, tudod, a, a kis, kis nyugati kisvárosnak a papja, és azt mondja, hogy emberek... Ö, hagyjuk, hogy a, a jog érvényesüljön, Ö, eleget bűnhődött szörnyű, amit tett, de menjetek szépen haza. És akkor tudod, szépen így a kaszákat, ledobják a kalapácsot, a kötelet, a fákját, a nem tudom mit, elsomfordálnak, de közben mindenki ilyen tüzes pillantásokat vet a papra, hogy rohadjál meg, hogy emlékeztettél rá, hogy más bántani rossz dolog. Rohadjál meg, hogy emlékeztettél a civilizációs normákra. Rohadjál meg, hogy visszarángattál engem a a vadember létál, létállapotomból, ahova most ilyen nagyon szerencsésen visszaregresszáltam az őserdőbe, most itt a civilizációnak ezt az igáját megint rám raktad, most megint szoronghatok miatta. Köszönöm! nagyon. Éppen nem volt elég jó, hogy így ne, miért fáj az neked, hogy más ember a nyolc órás munka után egy kicsit szórakozik otthon, egy kicsit élvezkedik, ahogy a Gundi beletörli a lábát a, a, a, az egyik versenyzőbe, aki mondjuk éppen nem tudja a választ. Most miért fáj az neked, hogy a jó nép egy kicsit szórakozhat? A, nem, nem, volt elég, nem volt elég keserűség, meg baj, meg trianon. <gül> Azért azt a hibát ne kövessük el, Robi, hogy leveszünk a kötelet valakinek a nyakáról és átrakjuk valaki máséba. Hát szerintem a Gundinak most egyébként nem áll rosszul egyébként ezzel az ügyjel kapcsolatban momentán. Vez, nem, nézd a, hely, a, nézd, a helyzet az az, hogy én úgy gondolom, hogy annak, ha valaki elkövet valami civilizációt sértő, norma, súlyos norma sértő tettet, bármit, annak kell, hogy legyenek Konzekvenciái, kulturális konzekvenciái. Én azt gondolom, hogy ilyenkor fel kell mutatni azt, hogy mi, a, mi az inhumánus. Én nem, én nem akarom megrincseltetni. Én, nem, én örülök, hogy ezt megteszünk. De most a minden szabadnál, amit kimond, gondolja arra, hogy a játékos srácról is mondhatnád, és rá, arra, arra is legyen érvényes. Na várjál! Annak ne haragudj, nincsen semmilyen morális ne, neki, tartalma, neki nincsen, hogy Tarzan, vagy Mária Terézia. Ennek nincs morális tartalma. Tehát semmi alapja nincsen, semmi morális alapja nincsen annak, hogyha ezt a azt ott megszégyenítjük. Semmilyen morális alapja nincsen. Annak ezzel szemben, hogy a gundelen elverjük a porte miatt, hát ennek van morális tartalma jelenleg, úgy gondolom. Gundel egy nagyarcú poyácsa írja a hallgató, egy tipikus Stréber vágó, viszont egy kisztílus ajas figura volt, aki szellemetlenül hazudta egy országnak, hogy ő mennyi mindent tud. Köszönjük a kollégám. És aki szándékosan fe, félrevezette a neki nem szimpatikus játékosokat. És az úriembert is pusztán egy narcisztikus pózból adta, és nem azért, mert elég valóban lesz. az volt. De miért lesz elég? M mert erre gondolok, hogy pontosan ezt ne csinál. Nem arra, miért nincsen joga a hallgatónak a véleményéhez? Szerintem ez egy vélemény, ami elhangzott, nincsen benne Semmi. Abszolút vélemény. Tehát ez egy vélemény. Abszolút vélemény, de ugyanazt szolgáljuk ki, hogy végre valaki kimondta. <há> de most mit? Ne, ne haragudj, fölolvasok egy SMS-t, amit kaptunk. Egyébként történetesen egyetértek a tartalmával. Jó, Ön, jó örülök neki. E e én is egyetértek a De nem szeretném, ha ez elhangozna, mert, mint az előbb mondtam, azt a kötelet, amit levettünk valakinek a nyakáról, ne dobjuk át valaki máséba, hanem csináljunk belőle valami De, hasznos de, ne, de, ne, de ne, de ne, de ne, senki nem lincs el senkit. Vélemények hangzanak el. Vélemények gunderről, vélemények vágóról. Azt gondolom, hogy, a, hogy ezzel a világon semmi probléma nincs. Ö nem szeretem a showment, nem nézem a műsort, nem szórakozom rajta, nem érdekel a téma, nem szeretem, ha valakit, írja a kollega úr. Úgy uh -huh. látszik megtért, szépen hazasonfordál a lincselésből. Ő, ő, ő, ő talán soha nem is jelentkezett. Uh -huh. Ő az ajra ébredt föl. A Petőfi tévének szokása, hogy az LTBTK btk elé kimennek és az arra jövőket bombázzák általános műveltségi kérdésekkel aztán leadják és lehet röhögni hogy látod neki diplomája lesz és mégis milyen hülye még ezt sem tudja egyébként ez is igaz, hogy akinek diplomája lesz az pontosan ugyanolyan átlagos, mint más De régen az emberét a nyugati téren velvúválták elég... és, és nem a Kecskeméti utcában vagy mit tudom én, hogy hol van még elte épület vagy a műegyetem közös kampuszon a 11. kerületben csak éppen eléggé sajátos hogy a, hogy a Petőfi TV az egy állami TV, és az Elte pedig egy állami közoktatási intézmény. Tehát az egyik állami szektor, a másik állami szektoron gúnyolódik, hogy az milyen hitvány alávaló színvonalú. Hogy képezi, a, hogy képezi az állam az állam szerint ezeket az embereket? Hát, nevetséges. Ennek az oktatásnak semmi színvonala nincs, mondja az állam az államra. Hát ez csodás, hát ez nagyszerű. Ez és, ez az ez ez közben, szemben, amikor... és az egész közben, és az egész egy bulvár szolgáltatás, egy kereskedelmi tévész szolgáltatás. Ezzel szemben, amikor meg kollegiaritás ö, történik vagy ilyen, ö, tudod ilyen, egy klubba tartozunk viszony alapján valakik nem nem ugranak egymásnak, te azt is számon szoktad nem, nem, kérni, nem. hogy, nem. no no, nem nem, nem, nem, nem, már, nincs nem is nem, nem nem, nem nem, nem ha benyalnak egymásnak, azt igen, de én azt, hogy a petőfi tévén érdekes módon az utóbbi időben nem hangzott el a bírálata az LT-nek, meg, meg az állami oktatási intézmények színvonalának. Én ezt soha nem hoztam föl. Tehát, hogy egy szerintem már pedig igenis kötelessége lenne az állami televíziónak az állami közoktatást ellenőrizni, és annak a színvonalatlanságát fel ö, ö, a. Nézőkkel elé tárni, vagy tematizálni, főleg azért nem, mert itt egyáltalán nem is ez történik. Tehát én nem gondolom, hogy társadalmi felelősségtől vezetve műveli ezt a Petőfi TV, kifejezetten szórakoztató célzattal műveli ezt a Petőfi TV, akár a viaszaton is folyhatna ez. Kaptunk további üzeneteket. Mivel is kapcsolatban? Hát a, a Maradj talpon című műsorral, meg Gundellel, aki ráförmett a a versenyzőre, aki nem tudta a, a feladványt, és ö, lekiabálta, hogy milyen tarzan már hát megőrültél. Ami hát úgy gondolom, hogy nem szerepel a munkakörű leírásában, hogy megszégyeníts a versenyzőt, főleg akkor, amikor éppen élete legkínosabb a pillanatait éli. Itt ugye az történt, hogy a, a Teréziából tarzan lett, ez, ez az új ö, tudja, hol szeret a cápa jelenség, majd az egyetemistát ö, egy új szintre emeltük a vetélkedők történetek, ahol már az a szolgáltatás, hogy nem ugyanannyit tudunk, mint a játékos, hanem jóval többet, ő pedig egy senki, és végre szétrincselhetjük az agyát. Igen, igen, nem, nem, nem, és egyébként meg mi az, hogy nem uralkodó Tarzan? Tarzan a dzsungel ura, a vadak királya. Mi ja, az, hogy nem de, uralkodó? De, de magyar? De? Mert azt hiszem a kérdés az volt. Nem magyar. Ne. De, Ön... milyen, de, de milyen, ha nem szóval magyar? Szerinted, de hanem Szóval milyen... szerinted Johnny Weissmüller nem magyar? Joy? Micsoda anti a megnyilvánulása ez? Miért <gül> mi Nem tudom, csak gondolom. Én úgy tudom, Na az, akkor az is, is anti ahogy de, azt gondolom. De én, tudom, de én úgy tudom, hogy ő német származású. Fogalmam sincs. Előfordulhat, hogy nem jut eszedbe egy egyszerű megfejtés, de ha tarzan jut eszembe, mint magyar uralkodó, nem hm. mondom ki. Ha hallgattál volna, bölcsebb maradtál volna. De, de kimondod, de világos, de értsd már meg, hogy egy vetélkedőben vagy, életedben nem nézett téged egyszerre ennyi ember. Nem voltál ekkora nyomás alatt. Most egy ekkora nyomás alatt azt látja, hogy a T, az Z, az R betűk szerepelnek, és rámondja, hogy Tarzan. Mert, mert, mert így olvassa össze. Könyörgöm, szabadjon már tévedni egy vetélkedőben, Ha van hely a teremtésben, ahol tévedni legitim dolog, akkor az a vetélkedő. És ahol nem jár érte meg szégyenítés. Azt, azt, az, azt a helyet, ahol mindenki nyer, és senki sem veszít, azt egyrészt Gangsta Zoli énekelte meg, ha most úgy eszembe jutott, hogy ez az ő sora. Másrészt pedig azt nem úgy hívjuk, hogy vetélkedő, hanem pénzosztás. Az, az egy teljesen másik show. Igen. Egyébként ez egy ilyen tömegdinamikai alapvetés, hogyha valaki úgy mászik ki a tömegből, hogy az túl gyorsan teszi, azaz hirtelen média szereplés lesz, felemeli őt egy vetélkedő, vagy felemeli őt egy, egy tehetségkutatós műsor, és visszaesik, megcsúszik, és idejekorán visszaesik, akkor őt szétmarcangolják a társai, mert kilógott de ha, nem mar... de ha nem esik vissza, akkor is marcangolják. Folyamatosan marcangolják. Igen, bárki kiemelkedik. Bárki kiemelkedik, és egyébként valójában nem emelkedik ki a tömegből, mert valójában most őszintén tedd a szívedre a kezed. Tényleg elhisszük azt, hogy Majka papa kiemelkedett az Ózdi tömegből. Őszintén? De figyelj, olyan értékeiben, vagy olyan. olyan ö, ö olyan erőforrásaiban, hogy neki hangja van, ha gondja van, vagy véleménye van, és elmondja, akkor azt sokan meghallják, ez azért egy kiemelkedés az státus érdek, mindenki érdekérvényesítő eszetében. képességét tekintve kiemelkedett. Én úgy gondolom, hogy, hogy bárki kiemelkedik a tömegből ilyen értelemben, kvázi ebbe a, az Uber térbe, ebbe az irigyelt státuszba, a média, a média olimposzára, emelkedik, kvázi, mert hogy ennek a kornak ők a kvázi istenei, ha tetszik, ha nem. Őket termeli ki a tömegtájékoztatás, in in a szórakoztatóipar. Papjai, De most, figyelj, vannak istenei ennek a kornak? Azok a, a celebek azok, akik a szentek alatt vannak, a te, a te elmondás szerint. Világos, istenek de a, már rég nincsenek, azon a, a helyi értéken van a felett. De most nem nézd, az, az istenekből lettek a szentek, a szentekből lettek a sztárok. a sztárok, a sztárokból lettek a celebek. Ez ugyanaz a helyi érték. Uh -huh. Tehát ez ugyanaz a helyi érték, az ember ezeket ismeri maga fölött. Jó, de én nem celebekre gondolok itt mostanában, média munkásokra, akinek lehetősége van hangot adni a véleményére. Most már van szó? híres ember lett, Aha. nagy képességű, irigyelt, szt sztár státuszban kezelt ember lett. Uh -huh. Az összes ilyet folyamatosan ö, karaktergyilkolják, marják, ö, ö, folyamatos a, a, az az attitűd vele szemben, hogy mit tett le az asztalra, Uh -huh. Ami egyébként két kattintás lenne, hogy megnéz, hogy mit tett le az illető az asztalra, de azt a két kattintást nem teszem meg, hanem helyette megteszem azt a 15 kattintást, hogy mit tett le az asztalra, uh -huh. ö, Folyamatos, Folyamatosan ö, elvitatják a jogát, a képességét, mindent. Tehát egyébként annak is, akinek tényleg nincs se joga, se képessége, és annak is, akinek történetesen a van. A megkülönböztetés nélkül működik Igen. ez a, a fehérvértest működésű valami a társadalom szervezetében, Inkább... ez nem válogat. Kéne mellé egy enzim, Inkább ami a... irányítja, hogy ha ver, ne azt, azt. Igen. Igen. Én inkább ráksejtnek, vagy zsírsejtnek, vagy nem tudom. Tehát ez a fehérvérsejt, annak azt gondolom, hogy annak de, funkciója de van az ez egy immunfunkció, hát magát védi a társadalom, hogy miért nem én vagyok ott, illetve miben jobb ő nálam. A saját önérzetét próbálja megvédeni. Ne, ne, ne valójában a saját helyét próbálja a teremtésben ö, ö, korrigálni. Valójában azt állítja ő ilyenkor, hogy nekem lenne ott a helyem. Nekem, nekem kéne ott lennem, ahol ő van. Ez a gazember, aki bitorolja a helyemet a, a, a, a gazdagok és szépek közt, a sikeresek, a, a, a, a, a csillogó sztárok közt. Jó, de nem nehéz helyreállítani ezt a, ezt, a, ezt a pszichológiai ellentmondást, hiszen kettő dolgot kell kijelentened. Az egyik az, hogy... Te ugyanilyen alkalmas vagy, alkalmasabb lennél, de nem ereszkesz le idáig, és már is megvagy. Másrészt pedig, ö, ha ott lennék, ugyan hiányozna-e nekem ez a sok rossz indulatú megjegyzés? És rögtön tudod, hogy nem. És akkor nem mész oda, minek ment oda. Vilá világos, de azt látjuk, hogy nem csak ö, Horváth Évával, meg Szabó Zsófival kapcsolatban hangzik el ez a vélemény, hogy ki ez a senki, mit keres ott ez a senki, hanem ugya, pontosan ugyanígy elhangzik adott esetben Kepes Andrással kapcsolatban is, hogy ugyanúgy leírják vele kapcsolatban is, hogy bárkivel. de tényleg bárkiről legyen szó. Hát bárki, aki egy kicsit is ismertebb, az megkapja ezt, és megszerzi ezt az élményt, hogy az interneten név és arc nélküli Nik neveken futó uh -huh. árnyéklények, azok lincselik őt, meg zabálják ki a belső szerveit. Fogalmazzuk meg úgy, hogy a karaktergyilkosság, a, azaz a, az ismert ember lehúzása és szarral összekenése, az nem egy ilyen hirtelen cunami a semmiből, a nulla fokból a 101 fokig, hanem egy 98 fokon forró víz, ami bármikor kifuthat. Tehát ha lehajolsz, akkor is megégeted magadat, mert ott van folyamatosan. És hogyha valaki egy ilyen vetélkedőben vét, vagy szerepel, vagy, vagy a közelébe megy, ugyanaz elé a, színpad, ugyanaz elé a színház elé lép ki. Beszéltünk múltkor arról, hogy, hogy majdnem mindannyian rettegünk attól, hogy lebukunk, hogy nem értünk semmihez. Ez egy ilyen belső rettegés, hogy megkérdezik tőled, hogy negyed-tizenkettő van-e vagy fél, és ránézel a számlapos órádra, és eszedbe jut, hogy ez gyerekkorodban meg kellett tanulni le olvasni, és mi van, ha rájönnek, hogy te ezt nem tudod azonnal, meg mi van, ha állsz egy színpadon, és fölmegy a függöny, és ott ül 6000 ember, és folytatnod kell a harmadik Richardot, és fogalmad nincsen, hogy, hogy mi történik a York napsütése után. És, és, és egy ilyen vetélkedőben valaki önként áll ki erre a, szín, erre a színpadra, és azt mondja, hogy tudjátok, mit húzzátok föl a függönyt, aztán meglátjuk, mi lesz. És ö, nem tolerálják az emberek azt, hogyha ez rosszul sül el, akkor itt azért valami másról van szó, mint egy celeb esetében. Nem, a, a tömeg az képtelen a, a maga helyén kezelni a valóságnak a különböző elemeit, vonatkozásait. Nem képes erre. Ő neki saját belső Érzelmi igénye van arra, hogy meghódoljon és imádja a hatalmas, nagyszerű start, akit a szórakoztatóipar intézményrendszerei ő felé helyez fölé helyeztek, és ugyanilyen belső saját érzelmi igénye van arra, hogy ezt a sztárt bukni lássa, és amikor ledől a bálványszobor, akkor ő kidar ki kitörjön belőle magának egy darabot, azt hazavigye és otthon leköpje. Nem is az az érték neki, hogy ez egy dugattyú, nem egy bálvány. Ha felemeled, akkor fönn van. Ha letolod, len van. De ha folyamatosan föl lejáratod, akkor elindul egy motor. És ez, ez sokkal többet ad a, a, annak az égésnek, ami a tömegben belül zajlik. Igen, de a, a tömegnek szüksége van arra az élményre is, hogy lásson valamit, ami nagyobb, mint ő, nagyszerűbb, mint ő hiába nem nagyszerűbb adott esetben, mert elhiszi, mert mindent elhisz, amit mondanak neki, pont ez a lényege, mert hiszékeny, és mert imád meghódolni, és ugyanakkor meg arra éppen ugyanilyen szüksége van, hogy ez, hogy, hogy ez, hogy ez, a, ez, a, ez a bálvány ez ledőljön. És ezeket a szükségleteit a tömeg időről időre megszerzi magának. És tart erre a funkcióra bizonyos embereket, meg tart amarra a funkcióra bizonyos embereket, és a média, az gátlás tanul meg a bulvár sztárcsinálók, azok gátlás tanul alá játszanak ennek, és megcsinálják azt, hogy valami alávaló senkit, mint például Pumped Gabót, fölemelnek jó magasra, és úgy csinálnak, is ilyen szobrot formálnak belőle, és ők is érzik, hogy ez mennyire groteszk, meg mennyire erőhelyes, és gyakorlatilag földobják a labdát, előrágják a falatot a közönségnek, a közönségnek ennél egyszerűbb dolga nincsen, már csak, de egyébként az édes élet Berki Krisztiánnal ugyanerről szólt, már csak le kell ütni a labdát, Micsoda senki, és úgy kezelik, mint egy sztárt. Micsoda gyalázat, micsoda mocskos egy világ ez, ahol nem becsülnek engem. Én csak egy Tesco pénztárosságot érek nekik. Ez az önkényes mérvadó Puzsir Robertel és Horvátozgárral Itt a 90.9 jazz Arról beszélgetünk, hogy egy televíziós vetélkedőben valaki a Mária Terézia hiányosan a leír nevéből Tarzanra tippelt, és most, én, most éppen zajlik a, a karaktergyilkossága az interneten, ez a mai aktualitásunk. És e, írja nekünk ezzel kapcsolatban, e, Tamás Tibi, e, miért lenne civilizáció elleni merénylet, ami történt, vízgerebjézés, amit csináltok, és képmutatás. Képmutatás? De miért? Miért volna ez képmutatás? Nem értem. É én érteni vélem, hogy itt arról van szó, hogy mi kiállunk mondjuk az erkölcs mellett, és azt mondjuk, hogy ez a srác ettől szenved, mi meg, a köz megkínozza, míg a köz a kultúra mellett állt ki, azt Miszer, szerint a, a... Mária Terézia azért csak nem szól Tarzan. Uh -huh. És hát nem tudom, kellemetlen ez, mert uh, valóban pózol azzal, hogy ő kultúrált, és rámutat a kultúrálatlanságra, mi pedig most pozolunk azzal, hogy erkölcsösek vagyunk, és rámutatunk az erkölcstelenségre. Az a rohat kellemetlen, hogy az, az, az autós kártyában a kultúra az a király, de az erkölcs, az ász. És, ö, és nem, mi most felül, és, felülütöttük az fel, ő, ő szempontját. Felül, és utána tocsogunk benne egy órán keresztül, pedig talán eleg, elegánsabb lett volna mondjuk 8 percet foglalkozni. Na, hát akkor arról van szó, hogy ő, ő önfeletten élvezkedett a maga tapságában, Amiután ami ami ami után mi szembesítettük őt azzal, hogy ez bármennyire is kultúrált, kevéssé etikus. És az et erkölcs azért egy erősebb lap a pakliban, mint ami a kultúra. De mind a kettőre jó hivatkozni, tehát mind a bele tudsz úgy kapaszkodni, hogy, hogy az igazság gondolkodás nélkül mellé álljon, vagy ha valaki ellent mond neked, akkor annak nagyon nehéz dolga legyen, és amikor ezt a két fő ellenséget, a kultúrát és, a, és az erkölcsöt összeereszted egy kakas viadalban, akkor az meg egy, egy rossz érzést kelt az emberben. De én meg tudod, azt gondolom, hogy semmi kultúrálatlan nincsen abban, hogy valaki egyszerűen leblokkol, és nem tudja, nem tudom én összeolvasni azt, hogy, hogy, hogy Mária Terézi és Tarzan lesz belőle. Tehát ez nem kultúra hiányosság. Legfeljebb egy olyan baki, amin azok, akik így nyomozzák a kultúrát, meg többé kevésbé fogalmuk sincs arról, hogy mi fánterem, azok így röhögnek, mert í így azonosítják be a kultúra hiányát. Van itt más is, Varga Cecilia írja, hogy ha a vélemény gunderről és vágóról rendben van, akkor hadd legyen már rendben a játékosról is. A vélemény ténye rendben van, csak az nincsen rendben, amikor véleménynek ö, tüntetünk fel...